raisi mstaafu awamu ya pili wa Tanzania Al-Haji Al-Hassan Mwinyi katika uzinduzi wa mradi wa uuzaji wa mashine za kilimo na ujenzi chini ya Avi Tanzania Limited kutoka nchini China kupitia ukanda maalumu wa uwekezaji nchini EPZA Nataka tu kwamba ni na kurugenzi EPZA kanali mstaafu Joseph Simba Kalia alipozungumza muda mfupi baada ya uzinduzi wa vifaa hivyo vya kisasa na ambayo unatoa fursa kwa Tanzania kutoa uzalishaji wa chini hadi wa kiwango cha juu nchi yetu ina fursa nyingi nzuri mwakilishi wa balozi wa china hapa amezungumza ame na watumiaji wa haya ambayo tunaona hapa ninachoomba na kusema ni kwamba hakuna nchi iliyoendelea bila kuwa na mambo makubwa matatu ya msingi la kwanza kabisa nchi iendelee lazima iwe social stability jamii iliyotulia jamii ya amani hiyo ndiyo tunu yetu ambayo wazee wetu wametujengea toka awamu ya kwanza Hayati baabu wa taifa. La pili tunasema ni macroeconomic stability, uchumi endelevu uliotulia kwa sababu viwanda ni shughuli inayohitaji wekezaji wa muda mrefu na inataji mtu awekeze ajue miaka mitano, miaka kumi, uchumi itakuwa imekaa vizuri. La tatu kwa nchi endelee ni watu wenyewe kupata elimu naanza kwenye science, technology na ubunifu. Mimi naamini hiyo ndo changamoto iliyopo mbele yetu. Na kwa kweli rais wetu wa tano ameshaturudisha kwenye misingi hiyo. Wote tunawafahamu kwamba sifa kubwa ya China toka wanakuja hapa ni kwamba ni wachapakazi. Kwa hiyo na sisi takalo tupeleka mbele ndugu zangu ni kazi tu. Na mimi nasema ni kazi tu. Mradi huo umeingia nchini hivi karibuni. Na ni nafasi ya watanzania kujitokeza kupata vifaa vinayunafua maisha kama mwenyekiti wa Avic International Beijing Company Bwana Wang Jing anavyotueleza. Na wakati huo huo Avic International Beijing Company tunavutia na kuwezesha wadau wetu katika uwekezaji wenye tija na kuwafanya wawe na nia ya kuongeza kasi ya uzalishaji tukiwa na lengo la kuvutia wateja kuwapa kipaumbele ndani ya kampuni. Wakongosuda kuwa serikali inahitaji kila mwananchi aweze kujendeleza kwenye masuala ya kilimo na ujenzi. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Uledi Musa amesema kuwa Tanzania itaendelea kuwezesha upatikanaji wa vifaa na kazi kirahisi na kwa bei nafuu uvuti ya wekezaji kupitia EPZA na hasa kwa kudumisha mahusiano na mataifa ya nje kwa ajili ya watu wake. Uh, Mheshimiwa Kari Hassan Mwinyi, Raisi Mstafu wa Awamu ya pili. Kampuni hii ni miongoni mwa makampuni makubwa sana ya utengenezaji, uzalaji na usambazaji wa vifaa vya ujenzi na pia kutengeneza mitambo mbalimbali viwanda vya saluji na mitambo mingine hivyo Tanzania katika bara la Afrika ndio nchi pekee ambayo ina umoja wa kitaifa ina mshikamano ni nchi ya amani ya kupigiwa mfano mataifa mengi duniani yanayeheshimu Tanzania raisimstafa wa pili Al-Aji Al-Hassan Mwiny akahitimisha kwa ujumbe katika uzinduzi huu. Kwa Kuweka msisitizo kuwa Tanzania itazalisha vifaa hivyo hivi karibuni. Hivi leo tumefungua kiwanda cha kuuza zana nzito za kilimo na ujenzi. Matumani yangu ni kwamba hatutakushirikishi hatu shirika wao watakushia hivi hivi tu. Lakini siku za mbele ambao wewe wenyewe ume, umeukubali ume, ume, ume kwamba ni jambo jema tutashirikiana kuvitengeneza kuviunda kuviunda viwanda hivi vile mamlaka shughuli hizi hapa hapa kwetu ndugu zetu wanangojea maendeleo ya uvumuzi wetu wa chuma ambayo tayari rosha tumetosha wote tutatumia chuma hicho polepole tachomea chuma hicho kifika mahala pa kuachokuwa tayari itakuwa chuma, cha kutengenezea na sisi Zana nzito kama sisi hapa tunaanza na kuuza lakini tunamalizia na kutengeneza sisi wenyewe pamoja na wao wenzetu hawa hapa hapa kwetu trektar dodoza mashine za kubebea mizigo na malighafi za ujenzi ni miongoni mwa bidhaa zinazopatikana kupitia avi tui Tanzania Limited. kutoka mamlaka ya ukanda maalumu wa wawekezaji nchini EPZA Nicolaus Mark